За ними йшла друга Волга, де сиділи грек, Шурикян, Мириновський і ще один міліціонер. Коли вже минули стародавній недіючий костьо і наближалися до вокзалу, Дворянков заговорив. А куди це мене перевозять? Можна дізнатися. Перевозити Дворянков вас ще ранувато. Це буде після суду. А поки що їдемо на оглядини. Подивимося дещо, і ви себе зможете показати. Багатозначно посміхнувся Маринич. Вдрують, вгадують, казна що. Тепер знатиму, як у Клепарівську шию справи. А як у інших містах, вже знаєте? Що це ви мені минулим в очі ж стрикаєте? Тоді заслуживі, чесно відбув своє, знав за що. А тепер... Богу душу винен, не маєш. Уже давно зав'язав, почав нове життя і на тобі через якесь непорозуміння. Майте на увазі, я цього так не залишу. Хіба що вибачитися, і тільки в письмовій формі. Ми, звичайно, вибачимося, спокійно відповів Маринич. Можемо й у письмовій. Якщо виявиться, що ми помилилися, коли заслужиться, наприклад, що це не дворянко, а хтось інший. Серйозно поранив капітана міліції кучерявого, але боронився? Ну, може, перевищив межі з переляку. Звідки ж я міг знати, що переді мною працівник міліції нехай би ходив у формі? Це ми вже чули. Ось і приїхали. Попрошу Дворенков вести себе належно. Не робіть дурниць. Носенко взяв Дворенкова під лікоть, міліціонер пішов з другого боку. На крок попереду. Так вони зайшли у приміщення вокзалу. В кімнаті міліції на них уже чекав Соломатин. «Понятих підібрали, все готово», – тихо повідомив Ігор. «Тоді зразу й підемо. Скільки тут усього камер?» «У чотирьох місцях. З якої почнемо?» Мабуть, з тієї, що в колишньому медпункті. Там у закутку завжди народу менше», – порадив Соломатин. Він пішов першим. Усі за ним. Вокзал гудів, як мурашник. Але якщо в мурашнику все-таки є якийсь порядок, то на вокзалі, особливо влітку, жодного. Пасажири, зустрічаючи та проведжаючи, гасають туди-сюди, штовхаються, натикаються один на одного. Серед цієї метушні пробиратися крізь зал нелегко. Маринич ішов збоку, скоси поглядаючи на Творенкова та Миляновського, Перший зберігав на обличчі маску невинно ображеного. А от Дріопітек явно нервував. Міцно стиснуті губи втягнулися, почали смикатися, не він щось жував передніми зубами. Анатолія подумалося, що все це трохи нагадує відому дитячу гру, коли один з гравців шукає заховану іншими річ. По мірі наближення його до схованки всі гукають тепло, тепліше, гаряче. Коли ж віддаляється, кричать «холодно». Так і обличчя Маліновського. Чим ближче вони підходили до колишнього медпункту, тим виразнішим воно промовляло «тепло, гаряче». Коли вже зайшли туди, тепер це була одна велика кімната, зроблена з колишніх трьох. Соломатин голосно крикнув, Товариші пасажири, просимо на кілька хвилин звільнити приміщення, перевірка камер». Люди з невдоволеним гулом почали виходити. І, як завжди кілька найцікавіших затрималися і вийшли лише після того, як їх особисто попросили. Марінич витягнув з кишені два папірці, квітанцію та клаптик газети. Показав їх, Усім присутнім. Звертаючись переважно до понятих, Двох уже немолодих чоловіків Промовив. Це поштова квитанція, Вилучена в затриманого нами Громадянина Дворинкова. На звороті рукою Самого Дворинкова написано цифри 2836. Так, Дворинков? Той байдуже кивнув, Що могло означати і так, і ні, І відчепіться від мене. А це інший папірець, якого вилучено у також затриманого громадянина Меляновського. І на ньому теж цифри 28-24.